Tizenhetedik fejezet A doktor folytatja az elbeszélést. A Ladik utolsó útja Ez az ötödik fordulat nagyon különbözött a többiektől. Először is ez a dióhényi Ladik borzasztóan meg volt terhelve. Öt felnőtt férfiú, és közülük három, Trelóni, Red Rusht és a kapitány, hat lábnál magasabb, már is több volt, mint amennyit elbírt volna. Tegyük hozzá a puskaport, a és a kétszer sültes zsákokat. A ladik pereme hátul a vízszínéig ért. Egyszer-másszor becsapott a hullám, és a nadrágom meg a kabátom szárnya víz volt, mielőtt még száz járdot megtettünk volna. A kapitány parancsára jobban elhelyezkedtünk a ladikban, s azzal kisé egyenletesebben haladtunk. Mind a mellett így is alig mertünk lélegzetet venni. Hozzájárult mindehez, hogy az apály következtében egy erős örvénylő áramlat keletkezett, mely nyugati irányban átszelte a medencét, és aztán délfelé és a tenger felé haladt azon a szoroson keresztül, amelyen reggel bejöttünk a kikötőbe. Maga a sok forgatag is veszélyt jelentett a túlterhelt ladiknak, de sokkal nagyobb baj volt, hogy az áram kitérített minket a helyes irányból, el a tulajdonképpeni célunktól, még a parti kiugráson is túl. Ha rábízzuk magunkat az áramlatra, akkor a csónakok mellett térünk partra, ahol a kalózok minden pillanatban megjelenhetnek. Nem bírom a ladikot a gerenda vár felé irányítani, uram szóltam a kapitánynak. Én ültem a kormánynál, míg a kapitány és Red Ruth két friss erő húzták az evezőket. Az áramlat egyre jobban kitérít bennünket. Nem tudják jobban megrántani az evezőt. Igen, de akkor megtelik vízzel a ladik, felelte a kapitány. Tartsa csak keményen a lapátot, uram, kérem, tartsa csak keményen, mi ki nem érünk az áramból. Megpróbáltam, és azt tapasztaltam, hogy az áram nyugat felé sodor bennünket, ha csak teljesen keleti irányba nem terellem a ladikot, vagyis éppen derékszögben ahhoz a vonalhoz, amelyet tulajdonképpen követtünk ellene. Így pedig sohasem fogunk partot érni, mondottam. Ha ez az egyetlen irány, amelyben haladhatunk, uram, hát akkor nem szabad eltérnünk tőle, válaszolta a kapitány. Víz ellen kell mennünk, mert látja, uram, ha egyszer elkerülünk a célunktól a víz irányában, akkor nehéz megmondani, hogy hol fogunk partot érni. Amellett annak is ki vagyunk téve, hogy a csónakokkal utolérnek bennünket. Így ellenben, ahogy haladunk, csak hamar gyöngébb áramot fogunk érni, és aztán visszakapaszkodhatunk a part mentében. Az áramlat már engedis, uram, szólt Gray, aki a csónak orrában gubbasztott. tessék egy elengedni engedni a kormányt? Köszönöm, barátom. Szóltam, mintha semmi sem történt volna, mert hallgatólag minnyáján megegyeztünk abban, hogy úgy fogunk vele bánni, mintha mindig közénk tartozott volna. A kapitány hirtelen megszólalt, és én azt hiszem, hogy a hangja kisé megremegett. Az ágyú, mondotta. Gondoltam erre, szóltam, mert biztosra vettem, hogy a gerendavár bombázására gondol. Nem bírják ezek sohasem partrahozni az ágyút, sőt még akkor is hogyan bonszolják át az erdőn. – Nézzem csak hátra, doktor! – felelt a kapitány. A hosszú, kilenc fontos szörnyetekről teljesen megfeledkeztünk, és íme. Most legnagyobb rémületünkre az öt fickó ott forgolódott körülötte, leszedve róla a zubbonyát, mert így nevezték az erős kátrányos ponyvát, amelybe bele volt burkolva. Nem elég ennyi. Hirtelen az eszembe döbbent, hogy a golyókat és a puskaport is otthagytuk mellette, néhány szekerce csapás, és mindez a rendelkezésére a tangoknak. Izrael volt Flint kapitány tüzére. Szólt Gray hangon. Ha törik, ha szakad, megkockáztattam, hogy a ladikot egyenesen a vár felé irányítsam. Közben már annyira kievickkeltünk az áramlat sodrából, hogy még a szükséges óvatos evezés mellett is engedelmeskedett a kormány kormánylapátnak, s így egyenesen a célunk felé terelhettem. Ebből meg az a baj származott, hogy ilyen irányban haladva a ladik oldalát, és nem az élét fordítottuk a hiszpanyola felé, és így akkora célpontot nyújtottunk, mint egy csűrkapuja. Nem csak láttam, hanem hallottam is. Amint az a borvirágos pofájú az ember Izrael Henz leejtette a felélzeten az ágyugolyót. Ki a legjobb lövő? kérdezte a kapitány. Trelóni úr, kétség kívül. Válaszoltam. Trelóni úr, nem volna szíves a fickók egyikét lepufantani? Henzet, ha lehetséges. Szólt a kapitány. Trelóni hideg volt, mint az acél. Megvizsgálta a puska kakasát. No, szólt a kapitány. Csak ügyesen azzal a puskával, uram, különben víz alá kerül a ladik. A többiek tartsák az egyensúlyt, míg a lovak céloz. A lovak fölemelték a puskáját. Az evezést abbahagytuk, s az ellenkező irányba döltünk, hogy a ladik meg ne billenjen. Mindez oly nagyszerűen történt, hogy egy csöbb vizet senyeltünk. Azok közben az ágyút megforgatták a tengelye körül, és Henz, aki a töltőrúddal a lövektorka körül forgolódott, természetesen a legjobb célpontnak kínálkozott. Mégsem volt szerencsénk. Mert éppen amikor Trelóni elcsattantotta a ravaszt, a fickó lehajolt, a golyó a feje fölött süvöltött el, és a többi négy közül szedett le egyet. A jajkiáltás nem csak a társai között keltett vízhangot a fedélzeten, hanem a parton is felüvöltött egy csomó hang. Odanéztem, hát éppen akkor csörtetett elő a fák közül a többi kalóz, odatódulva a csónakok felé. Mindjárt itt lesznek a csónakok, uram, szóltam. Akkor előre, kiáltotta a kapitány. Nem baj, ha meg is telünk vízzel. Ha nem tudunk partot érni, akkor vége mindennek. Csak az egyik csónakba szálltak, uram, jelentettem a kapitánynak. A másiknak a legénysége úgy látszik, a part mentén akarja elvágni az utunkat. Akkor melegük lesz a száradástól, mondta a kapitány. Ha egy tengeri patkánya szárazra kerül, tudja, nem tőlük félek én, hanem az ágyugójótól, hiszen a feleségem szobalánya is ide találna közénk. Vigyázzon, lovag! Amikor föllobban a kanóc, akkor tartsuk vissza a ladikot! Közben elég tért nyertünk, amennyire egy ilyen megterhelt sajkától kitelt, és nem is nyeltünk sok vizet. A part közelében jártunk, még 30-40 nevező csapás, és feneket érünk, mert az apály következtében egy keskeny homokcsík már szárazon volt a sűrű fák alatt. A legénység csónakjától nem kellett félnünk, a kisparti kiugrás már eltakarta a szem elől. Ugyanaz az áram, amely olyan kegyetlen munkát okozott nekünk, most a segítségünkre volt, mert az ellenfeleinket késletette. Egyetlen veszély az ágyú felől fenyegetett. Nem volna jó, szólt a kapitány, megállni és még egy embert leszedni? De hiába. Azokon meglátszott, hogy semmi sem fogja őket megakadályozni az ágyú elsütésében. Pillantásra sem méltatták elesett társukat, bár a sebe nem volt halálos, mert észrevettem, amint elvánszorogni próbált. Vigyázz! kiáltotta a lovag. Hátra! kiáltotta a kapitány, mintha csak a víz hangja lett volna. És ő, meg Redruth olyan irányban kezdtek visszafelé evezni, hogy a ladik fara egyszeriben víz alá került. Ugyanabban a pillanatban dördült el az ágyú. Ez volt az első, amit Jim meghallott, mert a lovag lövésének zaja nem ért el hozzá. Hogy merre csapott le a lövedék, azt egyikünk sem tudta volna pontosan megmondani, de azt hiszem a fejünk fölött ment el, és a szele nagyban elősegítette a mi pusztulásunkat. Egy szóval a ladik a faránál lassan süllyedni kezdett a három láb vízben, és én meg a kapitány egymással szemben állva csak hamar feneket értünk a lábunkkal. A másik három tökéletes fejest ugrott, és csuromvizesen, Prüszkölve került megint a felszínre. Nagyobb szerencsétlenség nem történt. Mindjárt életben maradtunk, és ha nem is száraz lábbal, de kigázoltunk a partra. De minden készletünk a vízfenekén hevert, és ami még rosszabb, az öt puska közül csak kettő maradt használható állapotban. Én az enyémet fölkaptam a térdemről, és ösztönszerűen a fejem fölé tartottam. A kapitány meg a szíjával a vállára akasztotta a magáét, de mint előrelátó férfiúhoz illik, az agyával fölfelé. A másik három elmerült a együtt. Még növelte aggodalmunkat, hogy már is hallottuk a part mentében a fák alatt a hangokat közeledni. Nem csak az a veszély fenyegetett bennünket, hogy ilyen lerokkant állapotban elvágnak bennünket a gerendavártól, de attól is tartanunk kellett, vajon Hunter és Joyce, ha egy fél tucat ember megtámadja őket, állják-e a sarat? Hunter legény volt a talpán, azt tudtam, de Joyce nem sokat mutatott. Tisztességes, tudó ember volt, nagyszerűvinas, aki ért a tisztogatáshoz, de mint katona nem igen bízhattunk benne. Ezek jártak az eszünkben, mi kigázoltunk a partra olyan gyorsan, ahogy csak bírtunk, magunk mögött hagyva a és a puskapornak meg az élelemnek legalább a felét.